Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa bihi nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا أمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما هذا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Katanya, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyri kalimah." nabi sallallahu alaihi wasallam لا تشرك بالله شيئا وان قتل تا وحرقتا ولا تقن والديك وان امرك ان تخرج من اهلك وواليك ولا تتركن صلاه مكتوبه متعمدا فَإِنَّا مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةً وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَقْطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّهِ وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاتبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله atau kama hadis sahih riwayat Imam Ahmad Seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dia menceritakan Kata Muaz, "Awasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyri kalimat." Muaz kata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada aku 10 perkara" seorang sahabat nabi yang bernama Muaz bin Jabal orang kuat nabi orang harapan nabi yang dipilih oleh nabi untuk menjadi wakil dia ke Yaman yang juga merupakan ahli majlis syura semasa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Muaz bin Jabal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada dia dengan sepuluh perkara. Kata Nabi لا لا تشرك بالله شيئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ خُرِجْتَ Nabi kata kepada Muaz wahai Muaz janganlah kamu syirik kepada Allah sekalipun kamu dibunuh ataupun kamu disular, ataupun kamu dibakar oleh sesiapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syirik adalah satu pantang besar di sisi Allah Subhanahu SWT. Syirik. Syirik yang paling besar ialah apabila manusia itu dia sembah lain daripada Allah. Itu syirik paling besar. Apabila manusia sembah tokoh. Ataupun manusia sembah pokok. Ataupun manusia sembah matahari. Ataupun manusia sembah orang. Maka semua benda ini dipanggil syirik. Dalam agama kita. Dan paling teruk syirik ini ialah apabila manusia itu mengisytiharkan dia tinggal Islam. Dan dia pergi ambil agama lain. Itu syirik paling besar. Orang-orang kafir Quraisy dipanggil mereka ni dengan nama Mushrikun. Mushrikun maknanya orang-orang yang syirik Allah. Kerana mereka tidak mahu sembah Allah, mereka sembah yang lain daripada Allah. Syirik kerana sembah benda lain daripada Allah, itu syirik yang jarang-jarang berlaku di kalangan orang Islam. Jarang-jarang berlaku. Tapi yang dah berlaku di kalangan umat Islam ialah mereka dipaksa supaya mereka tinggal Islam dan ikut ugama lain. Dengan meninggalkan Islam dan ikut ugama lain, mereka jadi syirik. Benda ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran ayat 2-17 suratul-Baqarah. "A'uz A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la yazaluna yukatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istafa'u sadaqallahul adil maksudnya Allah berfirman, dia kata dan mereka, yakni orang-orang kafir. la yazaluna yukatilunakum mereka pu mana pun mereka akan terus memerangi kamu Tengok, na, Allah kata dalam Quran, ayat 217, al Baqarah. Allah kata, nama kata orang katiang ni, kok mana pun dalam hati dia ada rasa nak musuh dengan kita orang Islam. Kok mana pun ada benda tu. Cuma tunjuk dengan da'ah je. Bila Allah SWT sebut, tentu betul. Tentu betul. Allah kata nama, kata orang kapiak ni, لا يزالون يُخَاتِلُونَكُمْ Tak dapat tidak, mereka ni ada dalam hati mereka rasa nak perang dengan kita satu hari. حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْدِينِكُمْ Sehinggalah mereka dapat buat kamu berpaling daripada agama kamu. Selagi mana kita duduk sembah Allah, kita kata kita Islam, maka selagi itu dia tak senang. Sampai satu peringkat kita sanggup tinggal Islam Ikut lagu macam mana dia duk buat Baru dia sebut <coughs> Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Kita tengok orang Islam Saudara-saudara kita di India apa dengan bangsa Hindu di sana Satu waktu dulu Sekitar tahun 80-an hujung Kena semelah dengan Hindu di India Kena semelah Semata-mata kerana Islam di Kashmir apa kena kepada orang Islam di sana dibunuh, dibakar hidup-hidup garim mayat kena bakar dalam rumah apa jadi kepada saudara-saudara kita di Bosnia dibunuh dan dilapah hidup-hidup yang tikam perut bagi mati, yang hidup-hidup dia pegang tangan, dia lapah koyak, wak keluar, punggah keluar, isi perut bagi makan anjing semua ini dilaporkan dalam suara abang satu masa dulu. Apa jadi kepada umat Islam yang duduk di kawasan majoriti Kristian di Indonesia? Kita boleh dapat maklumat tentang perkara ini daripada internet. Bukan sahaja berita, bahkan dengan gambar-gambarnya sekali. Yang semua benda ini berlaku kerana apa? Kerana orang Islam tidak mahu tinggal Islam dan orang yang bukan Islam ni sama ada nama Hindu ataupun nama Kristian ataupun apapun dia nak buat supaya kita tinggal Islam ikut ugama dia muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah daripada benda yang jadi-jadi dah ni dapat kita simpulkan bahawa kita bukan sahaja wajib mengajak orang semayah. Kita bukan sahaja wajib mengajak orang puasa. Kita bukan sahaja wajib ajak orang keluar zakat. Kita bukan sahaja wajib ajak orang buat haji. Tetapi kita juga sebenarnya wajib mengajak orang, mengajak manusia... ...supaya mewujudkan sebuah negara yang ada kuasa. Sebuah negara yang mempunyai kuasa untuk memberi pelindungan... ...kepada orang yang semayah, orang yang puasa, orang yang keluar zakat dan orang yang buat haji. Kerana di India tidak ada kuasa untuk menahan orang daripada buat orang sembahyang, orang puasa, orang keluar zakat, orang haji nilah maka orang Islam di India kena sembelih. Kerana di Kashmir, kerana di Bosnia, kerana di Indonesia, walaupun majoriti penduduk Indonesia itu Islam, tetapi tidak ada sultah, tidak ada kuasa untuk menjaga orang Islam, maka orang Islam kena macam yang kita duduk tengok pada hari ini. Maka faham kita bahawa kita kena adakan, kita kena ajak manusia supaya manusia mau mengadakan sebuah kuasa, satu kuasa yang boleh menjaga kita daripada dibuat apa sahaja oleh musuh-musuh yang tak senang dengan kita yang ini kena dan mengajak manusia untuk mewujudkan satu daulah Islamiah adalah wajib begitu Dan sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda Nabi kata ala inna rihal islami da'ira faduru ma'al islam ala innal kitab wa sultan sayaktariqan فَقُونُ مَاءِ الْكِتَابِ أَلَا إِنَّ فِي كُمْ أُمَرَاءَ يَعْمَلُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَا لَا يَعْمَلُونَ لَكُمْ فَإِنَّ أَطْعَتُمُهُمْ أَبْلُوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُهُمْ قَتَلُوكُمْ قَالُوا مَاذَا نَفْعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا كأصحاب عيسى نشيروا بالمناشير وحملوا على الخشى موتة في طاعة الله خير من حياة في معصيته أو كما قال حديث رواية الطبراني Nabi SAW bersabda. Nabi kata ketahuilah. Islam yang menjadi agama kamu ni sifat dia daerah. Dia dok berputar. Islam yang kita kata agama kita ni dia dok berputar. Satu masa dulu zaman Nabi-Nabi mula jadi Nabi Islam duduk pada keadaan yang cukup teruk. Sahabat kena tilah, kena bunuh, kena zalim, kena hina, kena macam-macam. Mai pada hujung pemerintahan Nabi, naik zaman Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq, zaman Sayyidina Umar al-Khattab, Islam dia ada di puncak kegemilangan. Islam berputar. Daripada keadaan umatnya yang kena tindah, kena zalim, kena hina, mai kepada satu keadaan, umat Islam menjadi umat rojongkan, Menjadi umat yang menjadi contoh kepada seluruh dunia. Maka Nabi kata, Ala inna rihal islami da irah. Sesungguhnya Islam dia ada berkisah, dia berputar. Nabi kata ala innal kitab wa sulpat sayyartariqan. Nabi kata aku nak habaq dekat hangpa. Satu masa esok kamu akan melihat di depan mata kamu Alkitab kitab wasultan. Quran dan juga kuasa yang memerintah tarikan akan bercanggah. Quran suruh lagu ni, pemerintah mau lagu ni. Nabi habaq 1420 1420 tahun dulu lah. Lama lah Nabi kata, esok ni hangpa panjang umur apa jumpa benda ni. Kamu akan jumpa suasana di mana orang yang berkuasa tidak sehaliran dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Dia mau kod ni, Quran mau kod ni. Fa ma'al kitab. Nabi kata aku nak pesan dekat kamu semua kalau kamu hidup zaman tu, kamu ikut al-kitab. Kamu ikut Quran. Ala in nahikum umara Nabi kata ketahuilah tahwila akan jumpa satu zaman di mana pada zaman itu umara ataupun pemerintah-pemerintahnya ya'maluna li anfusihim depa pulun buat kerja untuk depa. Pulun cari duit untuk kekayaan dia, rakyat miskin. Ma la ya'maluna lakum, mereka tidak buat kerja untuk kamu. Mereka menimbun kekayaan, mereka menimbun segala kuasa, kesenangan dan sebagainya untuk siapa? Untuk mereka. Kamu tak ada apa-apa juga. Fa in ata'tumuhum aballukum. Kalau kamu taat mereka, kamu akan disesatkan oleh mereka. Wa in 'asaytumuhum qatalukum. Kamu engkar mereka, kamu bantah mereka, kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu qalu sahabat tanya Nabi, "Maza nafna ya Rasulullah?" Sahabat kata, "Kalau panjang umur kami, kami hidup zaman tu. Maza nafna ya Rasulullah? Apa kami kena buat ya Rasulullah?" Nabi kata, "Kunu ka ashabi Isa." Jadilah kamu seperti mana pengikut Nabi Isa. Nusyiru bil manashir. Pengikut Nabi Isa dulu digergaji kepala dengan gergaji wahumilu alal khushaa ada di kalangan mereka yang disula di atas batang-batang kayu semata-mata kerana ikut agama Nabi Isa namun mereka itu kata Nabi mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih hidup dalam keadaan mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup tetapi menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Aini yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Yang pertama pesan Nabi, kamu jangan sekali-kali syirik dengan Allah. Jangan tinggalkan Islam walaupun kamu dibunuh, walaupun kamu dibakar, hidup-hidup. Yang kedua, Nabi kata wala ta'quna walidai wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik. yang kedua jangan sekali-kali derhaka ibu bapa jangan sekali pun ibu bapa kamu itu memerintahkan kamu suruh kamu keluar meninggalkan isteri dan anak dan juga harta benda kamu taatlah mereka tuan-tuan ibu bapa kalau sekiranya faham agama dia tak jadi macam tu Ibu bapa kalau dia faham agama dia tak akan jadi sampai ke peringkat nak masuk campur bagi pun kehancuran rumah tangga anak-anak dia. Dia tak akan sampai ke peringkat merosakkan harta benda anak-anak dia. Maka kita sebagai sebagai anak yang beragama Islam kepada ibu bapa yang juga beragama Islam taatlah kepada ibu bapa ini. Sekalipun ibu bapa ini memerintahkan kamu suruh tinggalkan isteri kamu sendiri. Kalau anak, kalau mak kita, bapak kita betul-betul faham agama, kalau dia suruh tinggal bini, makna ada pasal. Seperti mana punlah dilakukan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Bila lepih ziarah rumah anak dia, dia tengok kelaku bini anak dia dan sebagainya, dia tahu ini perempuan tidak baik, tidak sesuai menjadi isteri anak dia, maka dia nasihatkan. Dia pesan kepada isteri anak dia, dia kata, anak aku balik saat ini, bagi tahu dekat dia, suruh dia tukar tiang rumah. Bila anak balik, isteri abang, anak paham dah. Tiang rumah tak ada orang lain nah, dia kata hamulah. Ang ni ada tak kena tangkang mana, dia kata pak aku yang Nabi tu tak suka paham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, Nabi kata, Wala tatrukan nafalatan maktubah muta'am midan. Sekali-kali, jangan kamu tinggak semayang perdu secara senaya. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabat, وَلَا تَدْرُكَنَّ صَلَاتًا مَكْتُوبَةً مُتَعَمْنِدًا Jangan sekali-kali hang tinggal semayang perdu. Tinggal sengaja sengaja nak tinggal. Jangan sekali-kali begitu. Tuan-tuan, semayang ni, اِمَادُ الدِّلِلِ Tiang agama. Tinggal semayang, maknanya kita perban agama kita sendiri. di dalam sebuah hadis lain diceritakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari Allah hwa malaikat Allah hwa malaikat seorang di Ma di Mekah, seorang duduk di Madinah, seorang duduk di Baitul Maqdis, seorang duduk di kawasan kubur, seorang pergi ke kawasan pasar-pasar yang menjadi tempat tumpuan manusia. Tiap-tiap malaikat yang duduk di tempat-tempat ni ada tugas dia. Malaikat yang Allah waktu orang di Mekah, kata dia, tiap-tiap hari malaikat duduk berseru. Cuma orang tak dengar saja. Malaikat yang Allah waktu orang di Mekah, dia kata, Alah man taraka fara'idallah min rahmatillah. Malaikat yang Allah tugaskan turun di Mekah tiap-tiap hari. Orang pergi Mekah, orang buat haji, orang buat umrah, orang pergi ziyah. Orang turun ke Mekah, orang ni akan diseruk oleh malaikat ni. Dia kata, Alah, mantara kafara idallah. Ketahuilah siapa yang tinggal benda-benda yang diperdukan oleh Allah. Qadukharajamin rahmatillah. Sesungguhnya dia keluar daripada rahmat Allah. Benda yang diperdukan apa dia? Selain daripada rukun Islam, semayang posa, zakat, haji. Selain daripada tu benda perdu banyak lagi. Tutuk aurat, perdu. Barang siapa meninggalkan amalan, tutuk aurat, dia meninggalkan benda perdu. Menjaga maruah dan kehormatan diri, itu fardu. Wajib kata setiap orang. Siapa yang tidak jaga maruah, tidak jaga akhlak, tidak jaga kehormatan diri dia, dia meninggalkan benda fardu. Maka orang-orang yang tinggal benda-benda yang difardukan oleh Allah ini qad kharaja min rahmatillah. Malaikat kata dia keluar daripada rahmat Allah. Maknanya Tuhan tak ke dia terhadap. Malaikat yang ditugaskan Allah turun di di, di Madinah Al Munawwarah, di di bumi Nabi SAW dia kata ala man taraka sunanin Nabi SAW alaihi wasallam faqad kharaja min syafaatihi kehawilah siapa yang tinggal sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia dia keluar daripada golongan yang akan mendapat syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah seterusnya So nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada muaz yang ketiga nabi kata wala tatarukan salatan maktubatan mutaammidan wahai muaz ku mana pun jangan tinggal semayam perdu Tuan-tuan, bila kita dengar hadis ni bukan kita saja, tapi anak-anak kita duduk rumah kita juga kita kena pastikan dia tak tinggal sembahyang fardu. Fa inna <tuh> man taraka <tuh> salatan maktubatan mutaammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. <tuh> Nabi kata barang siapa tinggal sembahyang fardu saja-saja tinggal, maka sesungguhnya dia terlepas daripada janji Pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak ambil tawf dia. tu maksud dia. Orang Islam, Allah pelihara dia. Seperti mana kita cerita di sungai ramai kemarin dulu. Nabi oleh kerana dia Nabi, dia kekasih Allah. Dia buat apa yang Allah suruh, Allah pelihara dia sampai dia nak keluar daripada rumah dia malam hijrah orang untuk kepung keliling dengan niat satu aja niat nak bunuh dia tapi Nabi saw oleh kerana dapat pemeliharaan Allah keluar dengan selamatnya orang nak jatik buat tak boleh tu yang dikatakan orang yang mendapat zimmah Allah mendapat zimmah Allah mendapat pemeliharaan Allah subhanahu wa taala Maka mana-mana orang, kata Nabi SAW, saja tinggal semayang farduh. Allah tak peduli ke dia? Dia tidak akan dapat pemeliharaan Allah SWT. Maka semayang farduh kena jaga. Yang keempat, Nabi kata dekat Muaz, <mati filler> Walah tasyrabbanna khamrah fa'innahu raksu kulli fahishah. Jangan minum arrah. Walus titik pun, jangan minum arrah. Maka sesungguhnya, kata Nabi, arrah itu ialah kepala kepada segala kejahatan. Tak main nun tuan azab ni tak samin. Kata dia wa iyyaka wal ma'siyah. -ma jaga-jaga janganlah kamu buat maksiat. Yang kelima nabi kata wahai muaz jaga-jaga jangan sekali-kali kamu buat maksiat fa inna bil ma'siyati -ma halal hathullahu 'azza wa jalla. Maka sesungguhnya dengan kerana maksiat halal murka Allah kepada kamu. Allah duduk tahan ni, dia tak murka kepada orang Islam ni, orang yang beriman kepada dia ni duduk tahan. Dia tak murka dekat kita. Sikit-sikit Allah tidak marah kita lagi. Dia lepas kita daripada balak dia lagi. Kerana Islam kita. Kalau ikut dia nak pelingkup, lama dah dia gulung bumi ni. Gulung lama dah. Sebab benci meluat tengok orang-orang yang dia jadikan, manusia yang dia buat tiba-tiba derhaka dia. Kalau nak ikutnya, dah lama dah dia binasyahkan. Tetapi Allah tahan saat dulu kemurkaan dia ni pasal apa? Pasal kita masih lagi ada sebahagian daripada orang yang duduk atas dunia ni, memelihara diri daripada maksiat. Tapi kalau dah semua orang tak peduli dengan maksiat, sama ada dia buat ataupun dia tak buat, tapi dia, biar orang buat maksiat. Dia tak peduli dengan maksiat, maka halal lah bala Allah. Halal murka Allah turun kepada manusia. Nabi kata lagi wa iyakal firara min az-zahfi Muaz ingat-ingat jaga-jaga jangan kamu lari daripada medan perang Kalau ditakdirkan berlaku perang sabilillah antara Islam dengan bukan Islam jangan kamu lari wa in halakanna sekalipun semua orang dah kala dah binasa dah mati tinggal hang seorang jangan lari Nabi kata وإذا أصابنا سماوتان وأنت فيهم فبط نبي kata lagi wahai Mu'ad, kalau sekiranya kamu duduk di satu tempat tiba-tiba tempat tu ditimpa wabak kamu duduk satu tempat tiba-tiba tempat tu kena taun misalnya fatbut maka hendaklah kamu tunggu jangan tinggal tempat tu kalau kita dah ditakadirkan duduk dalam kawasan keliling semua dah kena wabak orang ha? putih kata epidemik wabak cukup teruk mati bukan-bukan sedikit dah jangan lari daripada tempat tu pasal apa? pasal kalau kamu lari kamu bawa penyakit pergi ke tempat lain Contohnya oh. ini berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah Radiyallahu'an Abu Ubaidah Al-Jarrah ini orang hebat orang hebat kita tak baca kisah dia kita tak kenal dia dia di antara right handman nabi orang kanan nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada kalipah yang empat Abu Bakar Umar Osman Ali selain daripada tu Abu Ubaidah Al-Jarrah ini nama besar Abu Ubaidah Al-Jarrah disebut-sebut oleh ramai orang bahawa dia yang paling layak ganti nabi sallallahu alaihi wasallam lepas nabi wafat Huh, sampai beringkat tu. Nak boleh bolehkah orang sebut kata dia layak ni tuan-tuan. Kalau dia tak cukup kriteria orang tak sebut. Orang tak sebut. Apabila dia disebut-sebut boleh ganti Nabi. Makna dia ni satu orang yang cukup mempunyai karisma. charismatic punya orang. Tapi apabila Nabi SAW wafat. Sebahagian daripada mata sahabat duduk tengok ke dia, nak cadang dia. Dia tahu orang duduk tengok ke dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang yang mula sekali bangkit. Dia kata, aku bayar Ah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Tuan-tuan, punya tak mau jawatan sama macam tu dia disebut-sebut nak ganti Nabi nak jadi khalifah yang pertama ramai pun orang duk sebut kata dia layak dan dia pun tahu dan orang duk tengok ke dia dia tak mau jawatan tu main kat dia dia mula sekali bangkit Abu Ubaidah Al-Jarrah orang yang mula sekali bangkit dia kata aku mencadangkan Abu Bakar menjadi khalifah dan aku bay'ah dia aku janji taat setia kepada dia terus potong habis apa yang orang duk ingat nak bagi ke dia terus sokong dia Abu Ubaidah Al-Jarrah ni satu hari semasa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab dia dihantar untuk pimpin pasukan tentera ke Palestin. Dia menjadi ketua kepada pasukan tentera yang dihantar oleh Sayyidina Umar ke Palestin. Bila dia sampai di sana berperang kebetulan kena wabak taun di sana. Sebahagian besar daripada tentera yang dia pimpin mati kerana kena taun. Umak bila dengar kata wabak tahun kena tentera yang pergi ke sana, terus dia hantar dua orang pergi ke sana. Buat balik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Syedina Umar suruh orang pergi ambil Abu Ubaidah Al-Jarrah itu buat balik. Kerana ini orang penting, ini orang banyak jasa dalam Islam, kita kena jaga dia, pergi ambil dia bawa balik. Bila sampai utusan Syedina Umar dekat dia, dia dah mula sakit dah, dah kena dah tahun. Dia kata, apa dekat utusan ini? Dia kata, sampaikan salam aku kepada Umar al-Khattab. tahu dia, aku akan mati di sini. Dia tak balik dia. Pasal apa? Pasal dia sebut Nabi SAW pesan, Nabi kata, Iza nasa mautan wa anta fihim fatbut. Dia kata, Nabi kata, kalau ditakdirkan kalau kamu duduk, kawasan yang kena wabak. Maka jangan sekali-kali kamu tinggai tempat wabak itu. Tunggu di situ muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya Nabi pesan kepada Muaz dia kata wa anfiq ala a'yalika min qaulik dan belanjalah sedikit daripada pendapatan kamu mengikut kemampuan kamu kepada keluarga kamu. Apa yang Allah rezekikan dekat kita, jangan bakhil untuk keluarga. Jangan bakhil. Hmm. Ada orang dia ada pendapatan, dia korot sungguh. Bini tak boleh rasa duit dia. Dengan nah, anak, anak ni catur benda yang dia nak bagi. Dengan kawan dia belanja habis-habisan. Ada orang macam ni. Maka Nabi SAW pesan kepada Muaz. Wahai Muaz. Apa rezeki yang Allah bagi dekat kamu. Pada kadar kemampuan kamu. Belanjalah untuk keluarga kamu. Dan Nabi kata wala SAW kata. Jangan sekali-kali kamu angkat taruh. watan yang boleh diguna untuk pupui daripada keluarga kamu. Kerana pukul itu kadang-kadang menjadi adah kepada keluarga. Ada orang sampai anak ni sampai tak pernah, tak pernah sayang dia tak pernah. Punya sayang anak ni akhirnya kasih sayang yang berlebihan itu dia spoil masa depan anak dia. Dia merosakkan masa depan anak dia. Sebenarnya so, tu mau ada Nabi kata apa? Apabila anak kamu berada pada umur 10 tahun, kalau dia tak semayang, piak dia sikit. Piak dalam arti kata ajak. Bukan mendera. Dan kata Nabi lagi, wa Wa'akhifhum filah. Kepada anak-anak, pastikanlah kita takutkan mereka dengan Allah. Ajak dia macam tu. Jangan, jangan cakap bohong. Cakap bohong, Allah letak kamu dalam neraka. Biar bererti dalam kepala dia tu ada simpan satu benda aku bohong ni bukan kerana aku takut ayahku pukul aku tapi aku takut murka Allah kita tanam benda tu dalam kepala dia mudah-mudahan dengan itu dia jadi anak yang beriman kepada Allah mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita semua insyaallah kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6 Bahrul Mazi jilid 6 <tuh> <tuh> Kita sampai pada muka surat 37. Kita sampai pada muka surat 37. Pada malam ini insya Allah kita masuk cerita tentang kawah. Contoh untuk makluman kita dah baca pak haji ini. Masih lagi berada di bawah bab tertib amalan yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Kita dah mula dulu ni dengan tertib daripada keluar rumah sampailah mengerjakan ihram. Dan dia bagi dekat kita lapan perkara. Kuliah kita mula bab haji dulu. Kita tengok yang pertama dia kata... Harta tapi segi harta Pastikan harta halal Yang kedua Cari kawan Biarlah kawan yang boleh menasihati kita Dan kita boleh menasihat dia Yang ketiga Dia kata buat salat Salat sunat musafir Sebelum bertolak Nak buat haji Yang keempat Dia kata doa Sebelum keluar daripada rumah Dia suruh berdoa Kemudian yang kelima Dia suruh kita baca doa naik kenderaan Kemudian yang keenam Dia kata jangan turun Daripada kenderaan Kalau tidak ada keperluan Tujuan dia apa? Dia kata tujuan nak pergi cepat sampai ke Tanah Suti Mekah. Terus ada menyinggah, ada turun banyak-banyak tempat. Dia kata ada yang ketujuh, dia kata jangan berpecah daripada kumpulan. Kita ada kumpulan jemaah, buat haji, jangan kita pergi buat kerja bersendirian. pecah daripada jemaah. Dan yang kelapan, dia kata banyaklah bertakbir dan bertasbih sepanjang perjalanan itu. Kemudian kita dah masuk tentang adab Tehran sehinggalah kita sampai ke kota Makkah. Kita dah baca dulu ni, dia kata di antara adabnya ialah yang pertama mandi sunat ikhram. Kemudian sekali dengan dia terang ada berapa, berapa jenis mandi sunat sepanjang tempoh kita nak buat haji. Yang kedua dia kata pakai pakaian ikhram. Yang ketiga dia kata salat sunat ikhram sekali dengan berniat. Lepas semayang sunat ikhram sekali dengan niat kita berehram. Kemudian kita doa ketika kita dah berada di dalam ihram, kemudian start daripada kita mula berniat ihram, kita disunatkan memperbanyakkan talbiyah. Labbaikallahumma labbaik, labbaikallasyarikalalah labbaik. Kemudian kita tengok pada bulan lepas adab masuk Mekah. Nah ini kita baca bulan lepas. Yang pertama dia kata sebelum masuk Mekah sunat mandi sunat. Ha, yang ni kita susah nak buat lah. Kerana kita turun jedah-jedah. Kita main masuk ke Mekah. Tak ada tempat dah. Dia nak berhenti bagi kita mandi dulu. Bagi orang yang ada peluang. Buat. Tak ada peluang. Ini sunat sahaja. Yang kedua doa masuk Mekah. Bila nak masuk kota Mekah tu. Baca doa. Dan kita dah tengok pada bola lepas. Yang ketiga masuk. Mengikut Al-Aqbah. Iaitu jalan berdekatan dengan Ma'la. Ma'la ialah kawasan perkuburan. Di situlah tersimpannya jasad sayyidina khadijah binti khuwailid isteri pertama nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kenderaan akan masuk ikut jalan itu yang keempat dia kata bila pertama kali nampak kaabah ada doa yang kita nak kena baca yang kelima dia kata masuk ke dalam kompleks masjidil haram itu masuk ikut babussalam iaitu dulunya dikenali dengan nama pintu bani syaibah Kemudian yang ketujuh dia kata masuk saja sampai saja ke Masjidil Haram, masuk saja sampai saja ke Kaabah, terus ke Hajarul Aswad. Bila sampai di sana sentuh dulu. Sentuh Hajarul Aswad itu, kemudian cium dia sekali. Kemudian barulah kita mula tawaf. Dan pada malam ini insya-Allah kita sambung cerita tentang tawaf. Ah itu dia punya, dia punya sequence dia begitu. Malam ni kita nak tengok tentang tawaf. Muka surat 37, dia kata tawaf dan barang yang ta'aluk dengannya. Apakah benda yang berkaitan dengan tawaf ini? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Fasal yang keempat. Ha, ini keempat daripada yang yang tiga tadi. Iaitu pada menyatakan tawaf. Maka apabila berkehendak seseorang memulai untuk mengerjakan tawaf. Sama ada tawaf itu tawaf kudum ataupun tawaf lainnya, maka sayur gialah memelihara enam perkara. Tawaf ni dia ada macam-macam. Dia ada tawaf kudum, dia ada tawaf ifabah, tawaf rukun, dia ada tawaf sunat dan dia ada tawaf kuidah. Begitu. Yang dikatakan tawaf kudum ialah tawaf selamat datang. Kita mula sampai Mekah, kita tawaf. Yang kata tawaf itu tujuh pusingan. Satu tak dipanggil tawaf. Komplit tujuh, baru panggil satu tawaf. Itu nak kena faham. Satu dia tak panggil tawaf lagi. Komplit tujuh, yang tu baru dia panggil sebagai tawaf. Satu tawaf dia panggil. Tujuh pusingan, satu tawaf. Maka masuk pusing tujuh kali, itu dia panggil tawaf kuduh. Tawaf selamat datang. Tak kira lah. dia kata tawaf kudum ke, tawaf ifabah, tawaf rukun ke, tawaf sunat saja-saja nak tawaf ke, ataupun tawaf widah, tawaf sebelum kita meninggalkan kota Mekah ke, tawaf syarat dia sama aja, Begitu. Baik, dia kata dan ada enam perkara yang hendak kita beri perhatian. Yang pertamanya dia kata, hendaklah jaga-jaga segala syarat semayah. Daripada sucinya, daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan suci daripada najih pada kain dan badan dan pada tempat dan dalam keadaan menutup aurat. Oh, tuan-tuan, jaga baik, -baik Tuan-tuan. Jaga baik-baik. Kalau tuan-tuan pergi tawaf, tawaf rukunlah misalnya dalam keadaan tuan-tuan cuai. Cuai macam mana? Cuai misalnya pakaian yang tuan-tuan pakai itu kena najih. Tawaf tak faham macam mana tuan-tuan nak balik mai ke Malaysia ni dalam keadaan tuan-tuan tak menyempurnakan tawak dengan cara yang sah haji ni senang tapi kalau tidak berhati-hati dia membawa akibat yang cukup melecehkan haji ni senang ada orang dia kata aku tak payah api aku suruh haji, aku pindah mekah baru ni senang ni aku tak payah api, aku haji Allah, mereka apa-apa benda ni? Teknikal aja Dia kata, you buat umrah sekali, you balik main dan you pih buat haji. Tak ada masalah. Yang penting, you pih tengok dulu tempat ni macam mana, macam mana, macam mana. Main musim haji, you Cuma beza dia, masa umrah orang korang, masa haji orang ramai. Oh, jangan duat lagu tu. Kok mana pun kena mengaji juga. Dia nak baji, nak jadi lingkup haji kita, bukan susah, senang aja Dalam keadaan kita pakai kain ihram, selai di pinggang, selai di badan kita ni. Dua lai kita pakai kain ihram ni, di masa kita ada di padang Arafah misalnya, kita masuk bilik ayam buang ayam, ayam ayam kencing kita motik kena kain air cukup, banyak tu cukup tuan-tuan tahu keadaan di padang Arafah macam mana? bukan selesa macam bilik ayam di airport KLI Keadaan di padang arafah, bila ayak dia macam mana. Dengan kita pakaian macam tu, dengan nakduk julai turun, kena lantai dan sebagainya, kita pergi duduk, kita buang ayak. Sekejap lagi dia meretik, ayak kencing tu kena kain ihram kita. Sekejap lagi kain ihram tu lah kita guna untuk pergi tawaf rupun. Jahannam. Kita tawaf dalam keadaan pakaian kita kena najis Maka tidak usah tawaf kita. Oh dia nak rosak senang je. Dia nak rosak senang aja bukan susah. Nak jadi lingkup ibadat kita ni senang je. Maka orang yang belajar, maka dia jaga benda ni. Dia berhati-hati. Semasa dia pergi ke sana, masa dia buang ayam dan sebagainya, dia cukup jaga. Benar. Dia cukup jaga. Benar. Bukan semua orang, orang yang mengaji, dia jaga. Macam kita tuan-tuan, kita pergi kerja. Pakai baju, pakai selok panjang tu, kita pergi kerja. Kita nak masuk bila ayam, buang ayam macam keadaan kita. Oh, dengan lipat kaki selok naik ke atas dengan apa semua, jaga habis. Kita pastikan tidak kena naik pakaian kita ni. Sebab apa? Saat lagi masa lunch, saat lagi kita nak semayang Zohar. Kita nak pakai baju tu. Tapi dengan jenis hak tak mengaji agama ni, hak jenis buat mudah ni dia kata aku duduk semayang, duduk posar, aku apa semua aku duduk buat elok dah, dia buat mudah. Dia tak kandung mengaji agama. Dia masuk bila ayam sambil beriri, ayam dia buat. Sambil berdiri dia aja dia buang air tu merecik nak main nak apa dia tak ada peduli apa saat lagi dia pergi sembahyang lorong ramai tuan-tuan hak jenis macam ini ramai hak jenis tak, tak tahu tentang hukum najis ni tak tahu yang kata najis mughallazah, mutawassithah, mukhaffafah ni apa najis itu dan macam mana cara nak cuci dia tak pernah tahu tak pernah ambil tahu dan tak berasa nak tahu Kalau benda tu dibawa pi sampai buat haji. Dia dengan, dengan sifat halai-balai dia macam ni, dengan sifat tak ambil kisah dia macam ni, nisad lagi dia buat tawah rukun lagi dia pakai eh haram tu, maka dengan kerana tu, haji dia jadi sangkut. Ada orang selepas daripada wukuf di Arafah, dia main di Muzalifah. Daripada Muzdalifah dia tak pergi Minah. Dia terus main Mekah. Main di Mekah, dia tawah Rukun dulu. Lepas tawah Rukun, dia sa'i kemudian dia bercukang. Maka dia tahlul awal di sana, di Mekah. Lepas tu baru dia balik main ke Minah. Baru dia melontak di Jamratul Akhaba. Hak orang hak macam ni, kalau sekiranya kain ihram dia tak bersih, sangkutlah dia. Tapi kalau orang yang daripada Arafah, main muzalifah, kemudian main Mina, kemudian dia melotak jamratul al-Qabah, kemudian dia bercukuh, kemudian dia tanggih pakaian ihram, dia pakai baju lain, tak apa. Pasi apa? Pasal kain dia hak kena Najis jadi dia dah saling baju lain tak? Tak apa. Tapi hak mai teruih daripada Arafah, main muzalifah, teruih main ke Mekah untuk buat tawah rukun dulu. Dia tawah dalam keadaan kain ihram, dia dah kena merecik ngayak kencing dia tadi. Maka dia tawah dalam keadaan memakai pakaian yang tidak suci. Tawah dia Taw Ha, ini kena jaga kena jaga yang ni kalau dalam Grand Prix yang ni dia panggil korna patah tadi korna patah kita dah ingat nampak jalan cantik kita pipi pi tengok korna patah tak ada dia guling oh jangan dia buat patah baik so dia kata di sini dia kata di antara syarat-syarat sebelum kita tawah ialah yang paling asasnya dia kata pakaian mesti suci dan kita mesti suci daripada hadas sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan pakaian kita mesti suci daripada najis Sama ada pakaian ataupun badan. Tak ada najis sama sekali. Dan juga hendaklah kita berada dalam keadaan menutup aurat. Nah, yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Dalam keadaan menutup aurat. Dalam-dalam tak -dalam apa tu pun ada orang buat silap. Aurat laki-laki ialah pusat dan lutut. Dia pakai kain ihram bawah pada pusat. Kemudian kain yang duduk sembai atas ni dia lilik ke tengkok aja Pusat buja yang duduk ternyih lagu tu dia duduk tawar. Ada tak ada hak ah, macam ni tuan-tuan? Dua ada hak macam ni. Ada. Kita nampak lah macam ni, ni Dia pakai kain ihram ni. Hak pinggang ni dia duduk bawah pada pusat. Pusat duduk ternyih lagu tu. Kemudian kalau dia katuk dengan kain atas tak apa juga. Kain atas dia belik di tengkok aja. Dia buat mudah. Dia buat mudah. Dia dia kira tak apa dah dia walhal dari segi hukumnya dia sangkut pasal apa? dia dikira tidak menutup awal jaga bubat ha? baik kerana tawaf di baitullah il haram itu seperti sembahyang dia kata hanya bersalahan dengan sembahyang itu pada keadaannya telah diharuskan Allah berkata-kata di dalamnya oh, itu aja beza dengan sembahyang semayang tak boleh duduk cakap itu punca masa tawaf kita boleh bercakap baca doa dan sebagainya sambil tawaf tu. begitu Maka dari mola tawaf yang diiringkan dengan sa'i itu, yaitu ittiba Yang ini dijadikan tengah selendang di bawah ketiaknya yang kanan dan disampaikan. Yang ini dilepaskan dua hujungnya di atas bau yang sebelah kiri. Satu hujung lepaskan ke belakang dan satu hujung ke atas dada. Ittiba. Dia panggil itu. Hak pakai macam orang itu kata herkunis pakai tazen pakai itu. Nampak bau sebelah. Itu ittiba. Tapi ada dalam satu hadis lain, Nabi SAW juga biasa tawaf dalam keadaan dia tutup dua-dua bau dia. Maka melakukan itibak itu sunnah sahaja, bukan rukun. Setengah orang dia takut. Eh? Bila dia itibak bau duduk keluar ni dengan duk belaga dengan orang perempuan yang duduk tepuk, pupak-pupak, dia tak mau. Dia lemah, so dia tutup semua sekali. Itu juga tidak salah. Bahkan lebih memberi ketenangan dan ketenteraman pada jiwa dia, dia yakin tak ada orang yang duduk tepuk dia. Begitu. Baik, dan habislah talbiyah apabila telah dimulai tawaf. Ha, talbiyah yang kita mula daripada kita niat ihram tadi. Atas kepada terbang, depa buat pengumuman para jemaah haji yang dimuliakan, kita sedang melalui kawasan miqat. Sila berniat ihram. Bagi orang yang mengerjakan haji ifrad, maka niatlah nawaitul hajjah. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya. Bagi orang yang mengerjakan haji tamattu', maka niatlah ihram umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Daripada mula niat tu sunat kita bertalbiih, labbaikallahuumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus bertalbiih sampai di Jeddah. Daripada Jeddah naik baik pergi ke Mekah terus bertalbiih. Bila sampai di Mekah, kita check-in hotel, turun kita pi saja di Kaabah bila nak mula Tawaf maka tamatlah masa untuk bertalmiah. Okey, clear? Baik, dia kata dan berbimbang dengan doa di dalam tawaf pula. Seperti doa yang tersebut di dalam masalah yang akan datang ini. Ha, dia kata doa ada banyak selepas daripada ini. Masalah. Tawaf itu bagaimana afdalnya? Baik, yang dikatakan tawaf ni macam mana cara yang paling afdal? Yang dikatakan tawaf ini bagaimanakah cara yang paling afdal? Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Yang kedua daripada enam perkara yang sayogia dipelihara pada tawaf itu. Iaitu apabila sudah selesai daripada irtibak seperti yang tersebut itu. Maka jadikanlah baitullahil haram itu pada sebelah kiri. Dan berdirilah di sisi Al-Hajarul Aswad biarlah berdiri itu jauh sikit daripada Hajarul Aswad ke pihak Rukun Yamani supaya jadi Hajarul Aswad itu di depan yang di, di, di muka orang yang nak tawaf hari ini adab yang kedua kita nak tawaf Kaabah yang empat lagi itu hendaklah kita mula kan, mula sekali pastikan kita berjalan dalam keadaan Kaabah duduk belah kiri jangan duduk pusing ke kanan, Kaabah duduk belah kiri dan nak mula tu jangan pi ambil bertentangan tepat dengan line Hajarul Aswad dak. Sebaliknya mulakan sebelum line Hajarul Aswad tu. Start sebelum tu. <coughs> Pasal apa? Biar cantik. Kalau lagi kita nak start kusingan dekat kita pi tepuh line tu sekali pusing. Jangan start atas line tu sebab tak akan boleh kita berdiri tepat atas line tu dengan orang duk salak belakang ni. Tak boleh. Kita nak buat cantik, nak ambil sunat apa semua elok-elok. Susah. Dengan manusia ni tak tahu rupa ramai ni. Hak fi Mekah baru balik. ni balik main duk cerita ustaz. Dia kata hari itu ustaz duk abang. Dia kata tak nampak. Pasti tak pi lagi haji ni tak nampak. Dia kata duk dengar, duk dengar. Cuba nak bayang dia tak main. Dia kata. Allah ustaz pi pi baru ni kepala ni tu ingat yang ni. Hak ustaz duk abang aja ni Dia main nak tawah rukun tu. Nak tawah rukun. Dia kata nak turun di halaman Ka'bah tu, tak boleh turun. Tak boleh turun. Dia kata saya letak kaki sebab dia bidah nak balik. Aih, saya kata ni kasar pada saya lagi ni. Dia kata saya letak kaki dia bidah naik balik. Saya letak kaki dia bidah naik balik. Dia kata empat kali sebab serai dia duduk bidah. Kali keempat bidah tunggu di atas orang baca Quran ni. Di atas ni dia kata oh tak boleh kata macam ni tak boleh tak boleh tak ada. tak ada pergerakan dia dia jadi ada satu stream ada satu arus yang kuat tu kita suruh kaki dan kita nak celah badan turun dia tembi kita naik ke atas dia kata nu. satu lagi dia kata masa melontak jam ratul akabah pagi 10 tu ustaz dia kata ya Allah saya try tiga kali masuk dalam lambung keluar saya kata dia kata tak tak lagi ni lah lambung keluar dia kata masuk train masuk dia lambung keluar train masuk dia lambung keluar oh lari balik ke mahluk tunggu bagi saat ni saat ni pula May tengok orang-orang ke apa ke macam mana pulak so last kali dia kata apa saya setuju dengan apa yang ustaz kata saya kata setuju tahun lah dia kata setuju kalau nak pergi Mekah pergi masa mudah tahun tu saya setuju lah dia kata Tara gagal-gagal saya dia kata umur-umur saya dia baru lima puluh awal lah Gagal-gagal saya ni dia berasa setengah lah, tenaga tinggal. Dah. Tak larat, dia kata. Tak, tak mampu berasa nak buat ni. Pasal apa? Pasal haji ni ibadat fizikal. Selain daripada dia ibadat yang nak menguji kesabaran dan sesuatu, soal lain. Dia juga adalah ibadat fizikal. Jom, tuan-tuan, kena duduk di Mu'asim tu. No. Tahun ni ada jemaah haji Malaysia sampai kena duduk sempadan muzdalifah. Kawahak duduk Mu'asim ni kata dia jauh. Kawahak ni kata saya lagi jauh. Saya duduk sempadan Muz'alifah. Berhenti di Muz'alifah tu berhenti untuk ambil mabit bermalam di Muz'alifah. Kutip batu. Lepas pada tu bah mungat sikit je biarlah tempat kami lah saya kata. 12 kilometer daripada sempadan Muz'alifah nak mai ke Mina tempat melontak 12 kilometer. Nak pukul kaki main. Dah main 12 kilometer dah. Dengan manusia melaut macam tu. Masuk tak boleh. Dia lambung keluar. Tiga kali lambung. Lambung lepas dia hospital kita. Tuan-tuan. ni yang kata ibadat haji. Ada juga orang yang Allah bagi kemudahan dekat dia. Dia pergi dia tak kenal ni. Semua orang duk cerita ni dia tak kenal. Dia balik-balik main dia kata. Suri, ditembak, dia kata Aku pergi, tak kenal pun macam tu semua. hang Tak kenal. Hak rupa ribu lagi lu kena Benar ni tuan-tuan Allah atuk kita nasib lah. Orang yang Allah atuk duk tepi tempat melontak ni Alhamdulillah syukur banyak-banyak Keluar daripada kemah jalan dalam 100 meter Tengok duk nampak dah tempat melontak Alhamdulillah Nuh 12 kilometer Tambang bayang sama Tambang bayang sama jadi yang kita nak bagi tahu dalam kuliah ni apa? Kita nak bagi tahu hak susah tu. Pasal kalau kita bagi tahu kata senang-senang senang semua, dia pergi jumpa susah dia rebah tu. Maka kita habaq azuzah biar dia expect benda ni akan jadi susah. Bila pipi sana senang, alhamdulillah dia banyak-banyak syukur pada Allah. Cerita dia macam tu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah S.W.T. Jadi dia kata bila sampai di sana kita kirikan Kaabah, kemudian kita ambil lajak kita tu. Kita ambil sebelum lain Hajarul Aswad tu. Betul dengan bucu Hajarul Aswad tu, betul dengan bucu Hajarul Aswad sini ni dia ada satu garisan panjang. Kita nak start tawaf mesti sebelum garisan itu. Sebelum garisan tu. Start tawaf, pusing Cak lagi sampai balik ke garisan tu baru satu putinglah. Dalam tempoh duk pusing tadi ni jangan kita terbelah bau sampai hilang Kaabah daripada sebelah kiri kita kalau terbelih saja sama ada kita kena gostan balik ambil tang tempat kita mula terbelih ataupun pusingan tu kira, kira tak pakai kira, -kira lain saja lagi penonton nak dapat tujuh pusingan yang sempurna bukan senang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian baik dia kata jaga-jaga tawaf itu hendaklah direnggangkan diri daripada baitullahil haram kira-kira pada tiga langkah kita nak tawaf ni dengan Kaabah ni jangan rapat. Semua orang biasa satu macam menyambi duk pusing sambil duk goh di dinding Kaabah tu keliling. Tak boleh. Yang afdalnya apa? Ambil jarak lebih kurang tiga langkah daripada dinding Kaabah ni. Jangan. Pasal apa? Kalau kita pi sentuh, kita pi pijak dan bat, batal pusingan kita. Ambil jarak di antara kita dengan dinding Kaabah itu kerana memeliharakan diri daripada jatuh tawaf di ataq Syadharwat. Syadharwat tu Keliling Ka'bah tu dia ada macam macam apa nak cakap? Dia naik ketui tinggi sikit tu. Nah, macam bendui ke apa dia panggil. Dia ada tebing. Dia ada tebing di keliling tu. Dia tak turun flat macam tu. Dia turun bawah dia ada tebing sikit. Tebing di bawah Ka'bah itu dia panggil syazarwan. Kalau kita pijak syazarwan itu, batal kusingan itu. Sebab dia adalah sebahagian daripada binaan Ka'bah. Sama juga dengan orang yang pusing Kaabah tu Di ujung sana dekat pancoran mah tu Dia ada Hijir Ismail Ada orang dia nak syokat Dia lipat masuk ke tengah ni Eh lagu Ni dia punya duduk lipat masuk Dia kata aku cepat sikit habis Lipat masuk tu tak sok pusingan Sebab apa? Shadar, uh, hijir Ismail itu adalah sebahagian daripada Kaabah Maka kita kena pusing di luar daripada Hijir Ismail Kalau masuk kor ni dia tak panggil pusing Dia mesti kena pergi pusing ke luar sana begitu. Baik. Dia kata maka yang demikian itu tiada sah tawah. Kerana syazarwan itu satu juzuk daripada baikilah. Dan pula tawah dengan renggang daripadanya tiga langkah itu maka itulah yang afdal. Dia kata kita ambil jarak pergi jauh itu afdal. Dan ada pun yang dikatakan syazarwan itu ialah baki lentang. Dinding baikullah. Ha, baki lentang maksudnya tebin. Tebin di bawah baikullah itu. Kemudian daripada disampaikan yang yang lebih tinggi ha, Sebelum jumpa dinding tinggi tu Dia ada sikit Tebing tu Tebing tu dia panggil syah Masalah Dia kata doa tawaf Dan masa membaca ha, Ni apakah doa doa dia Yang ni bagi orang yang dia kuat hafalan Dia nak apa dan sebagainya Itu lebih awla Itu lebih akbar Bagi orang yang dia payah nak hafai Tak duduk jadi sibuk Dengan benda-benda ni semua Yang akhirnya sampai hilang kosyuk dia di dalam tawaf ha, Bagi orang yang kuat Dia boleh buat Masalah dia kata doa tawaf dan masa membacanya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga daripada enam perkara yang sayugia dipelihara pada tawaf itu. Iaitu sebelum melampaui. Iaitu melalui Hajarul Aswad. Pada mula tawafnya. Bacalah doa ini. Sebelum kita nak sampai ke penjuru Hajarul Aswad mula tawaf ni Mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan dik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdika wa ittiban li sunnati nabiyik Muhammadin sallallahu itu doa sebelum kita lintas garisan berbetulan dengan hajarul aswad baca doa Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan maha besar begitu Allahumma imanana bik ya Allah aku beriman dengan kamu Tu sebelum mula tawaf tu, wassudikan di kitab, ya Allah, aku membenarkan kitab Al Quran kamu. Wawafan di ahadik, ya Allah, aku menyempurnakan dengan janji kamu. Kita dulu janji dalam semayang, kan? Inna falati wa nusuki wa mahiyah wa mamati lil lahir alamin. Maka hari ni, waktu kita dah duduk tepi kami nak mula tawaf ni, wawafan di ahadik kita nak sempurnakan janji kita. Janji hak kita kat kata sesungguhnya sembahyangku ibadatku hidupku matiku lillah dirabbil alamin kerana Allah maka hari ni kita main Mekah nak buat haji kerana Allah. Maka kita menyempurnakan janji kita dengan Allah watibaan li sunnati nabiyikamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan aku berjanji ya Allah aku nak ikut sunnah nabi kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh nak sebelum mula tawaf tu macam tu punya janji dengan Tuhan. Maka ia pun berjalan memulai tawaf itu. Maka pada mula-mula lepas melampaui Hajarul Aswad sampai kepada pintu Baitullah. Maka mengucap ia akan doa ini. ini. Tak takdan tuan-tuan. Ini kita baca bolehlah. Tak takdan Tak ada nak baca doa ni semua. Kalau kita seorang nak tawaf boleh. Eh? Nak baca ini semua. Dengan ribu orang duduk belakang Duduk tolak ni dengan Pakistan, sigom kita Dengan India kerati tengok kita Dengan Arab tu pulak tangan kita Dengan nak baca doa ni tak ada lah Dia duduk kira nak perhabis tujuh Dia jadi dulu tu Enggak Tak ada Tak ada Nak berdiri atas garisan Hajarul Aswad tu Nak berdiri kemudian nak istilam, Nak angkat tangan betul dengan Hajarul Aswad tu Nak angkat macam tu Kemudian nak kucuk tu Nak buat yang tu pun tak ada Baru duduk cari obat lepas lah Lepas dah Kau Kawan tolak rio lah Lepas ke depan Hak tu hak sebenar. Hak ni hak dalam kitab. Jadi kita duk baca ni hak dalam kitab. Mana nak tahu kot-kot time kita pergi. So Allah dihantar malaikat mekepung keliling kita agak apa-agak. Mana nak tahu. Kan? Kalau nak jadi. Biasanya tak jadilah. Biasanya dia cempung dengan kita. Dia cempung dengan pih tu. Sampai tak tahu ratang mana. Sampai lepas pih tu. Dia ada dekat Maka Ibrahim. Lah. Dia jadi lebih Kuat tuan-tuan. Nak cerita tak arti. Tapi kuat. Dia punya arus manusia dicukup kuat. Cukup kuat. Penolong kanan sekolah saya. waktu itu ni baru balik muka. Dia telefon. Dia tanya macam mana. Cikgu oh, okey kat sana semua. Macam mana Tuan Haji beritahu. Macam mana Tuan Haji. Sana semua okey kat. Dia kata Alhamdulillah. Sah. Dia kata macam mana. Pergi sebulan boleh cakap harap bos. Ya, dia. Oh, Dia kata boleh boleh satu aja. Dia kata apa. Boleh apa. Tauri. <laughs> boleh Tauri satu aja Dia kata duk tak mana pun tarik, tarik, tarik tak bunyi no geng hak ni ni minta jalan tarik tu makna jalan tarik, tarik, tarik tak kita duk dengar tarik je nak lari, ya. lari lari, lari, lari pergi bertih dengan laluan deh. bam dia langgar kita tarik, tarik bunyi dia kata yang tu satu boleh ada ni kata jadilah daripada tak boleh langsung kan <laughs> ada hak boleh kuais boleh kuais patah saja kuais -ya kuais Kuais ni makna dia good. Bagus. Dia kata Antamin. Ha? Main di mana? -mana? Kita kata Malaysia. Malaysia kuais. Dia kata Malaysia cokong. Bagus. Dia boleh kuais. Jadilah. Kan? Duk sini punya lama tak boleh-boleh harap. Bisa nak boleh dua petah jadi. Begitu. Baik. Jadi dia kata maka ia pun berjalan memulai tawaf itu. Maka pada mula-mula lepah melampaui Hajarul Asyad sampai kepada pintu baik Allah. Tadi doa tadi sebelum kita sampai garisan Hajarul Aswad. Lepas hajar garisan itu, sebelum pintu Kaabah. Allah jauh mana? Jauh mana? Garisan Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah duduk berkembang. Dia kata sebelum sampai ke pintu Kaabah tu maka ucaplah doa ni: Allahumma inna hazal baita baituk. Wahazal harama haramuk. Wahazal amna amnuk. Wahazal maqamul a'izi dika minan nar. Tu pula doa tu sebelum sampai pintu tu. Allah dua langkah aja, Nak kena baca doa ni. Kata. Allahumma inna haza al-bayta baytu. Ya Allah sesungguhnya rumah ini adalah rumah kamu. Ni sampai depan pintu ni. Baca yang tu. Ni depan pintu. Kita ya Allah sesungguhnya rumah ini. kaabah ini adalah rumah kamu. Oh tak dah tak tak. Wa haza al-harama haramuk. Sesungguhnya tanah haram ini adalah tanah haram kamu. Wa amna amnuq dan sesungguhnya keamanan ini keamanan kamu. Ini bukan doa amno ni. Ini bukan baca doa amno lah. amna amnuq dan sesungguhnya keamanan ini adalah keamanan kamu. Begitu. Wa hadza maqamul a'idi bikam nah. Dia kata dan maqam Ibrahim ini. Nih duk nampak maqam Ibrahim. Kita baru lepas garisan Hajarul Aswad, baru duduk lalu depan pintu Kaabah, Balik kanan ke depan sana, ada makam Ibrahim. Bila kita sebut, kita sampai, tentu kita baca doa, apa dia ada? Dan sesungguhnya makam ni, yang doa ada ni, makam Ibrahim ni, aku berlindung dengan Allah daripada minanna, daripada api neraka. Dia kata begitu. <tuh> dan Sayogia pada waktu menyebut lafaz makam pada doa itu mengisyaratkan dengan matanya kepada makam Ibrahim alaihi salam. Sudir. Bila sebut tu sampai tertutu wahada makamul aini di kaminanar dan makam ini pak biji mata mau tengok makam. Adapun ha, masa Haji betul-betul tak lak. pak kita tengok Pakistan ada tidak? Tak nampak makam tu tak nampak tapi dia sunatkan juga carilah arah agak-agak makam ada ataupun mana tengok dia kata maka itu sunat dia kata khusus oh, susah orang yang dah pergi dah Mekah dia baca balik kitab ni oh selalu kalau nak buat tak dan tak dan memang tak ada. dan dah begitu baik dia kata kemudian dibaca lagi akan doa yang akan datang ni itu dia baru lepah pintu Kaabah tu ada lagi doa ada lagi doa apa pula Allahumma inna baitaka azim wa wajhuka karim wa anta arhamur rahimin fa a'idhni minan nar wa minash shaytanir rajim wa harram lahmi wadani 'alan nar wa aminni min ahwali yawmil qiyamah wa dia minta yang tu pula eh ha? di antara kita duduk di pintu kaabah nak nak sampai ke penjuru yang berdekatan dengan makam ibrahim tu baca doa ni Allahumma inna baitaka azim. Ya Allah, sesungguhnya rumah kamu ini rumah yang besar. Azim maksudnya besar, bukan besar rumah tu, besar dari segi kehormatan dia. Hebah, ha? saya dah bagi tahu dalam kuliah kita yang bila dulu, kerajaan Saudi cuba nak mengelongkan lagi bangunan Kaabah ni. Import batu marmar daripada Italy luar negeri ke mana-mana nak -mana ambil batu marmar ni nak tempel di dinding Kaabah tu supaya Kaabah ni nampak lebih cantik. Tujuan dia baik tak baik? Tujuan dia baik. Nak bagi nampak cantik lagi bangunan Ka'bah ni. Dereka ambil masa sebulan. Sebulan nak tempek batu marmar -mar tu. Tempek jatuh. Tempek jatuh. Wakmai simen yang terbaik punya dengan campuran yang macam-macam ni nak bagi lekat. Tempek jatuh. Tempek jatuh. Akhirnya, Dereka bersidang. Ulama-ulama yang ada di sana bersidang. Dereka kata nampaknya Allah tak izin kita buat kerja ni. Bangunan kaabah itu. Inna baitaka azim. Sesungguhnya rumah kamu, kaabah ini azim. Besar dari segi kehormatan dia. Macam mana Nabi Ibrahim buat? Macam tu yang paling eloklah. dah. Tersedot buat Al-Gulailah. Yang tu yang paling eloklah. Begitu. Orang pi bukan kerana bangunan tu cantik. Tapi orang pi kerana keberkatan yang ada pada dia. Maka dia memanggil semua orang Islam. Sofi berimpun di sana. Begitu. Wa wajuhuka karim dan wajah kamu ya Allah wajah yang maha mulia wa anta arhamur rahimin dan ya Allah kamulah tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang fa aizni minan nar lindungilah aku daripada neraka wa minasyaitonir rajim lindungi aku daripada syaitan yang direjam wah harim wah harimlahmi wadami ala nar haramkanlah darah aku daging aku tubuh badan aku daripada api neraka wa aminni min ahwali yaumil qiyamah dan amankanlah aku daripada kelangkabut pada hari kiamat wa akfini muktata ad-dunya wal akhirah dan sempurnakanlah kepada aku segala keperluan dunia dan akhirat tu doa tu belum lagi kita melepasi penjuru yang berikutnya belum lagi rukun syami penjuru syami tak sampai lagi doa dah ada banyak tu Kemudian mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap Alhamdulillah sehingga sampai kepada rukun iraqi. Ah, rukun iraqi dulu. Eh? Dia rukun penjuru Hajarul aswad. Kemudian rukun iraqi, kemudian rukun Syami, kemudian rukun Yamani. Begitu. Dia punya penjuru-penjuru. Rukun tu makna dia ruknun. Makna dia penjuru. Kan? Bukan kata rukun ni sahabat rukun ni Islam, rukun iman tak. Rukun ni makna dia penjuru. Begitu. Baik, maka di sisinya, sampai dekat dengan penjuru Iraki, penjuru yang dekat dengan makam Ibrahim tu, sampai di sisi tu, baca pula doa ni dia kata. Allahumma inni a'uzu bika minasyirki wasyakki wal-kufri wal-nifaqi wasyikaki wasu'il akhlaq wasu'il manzat fil ahli wal-mali wal-waladi. Itu pula doa dia. Minta ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada syirik. Aku minta berlindung daripada kamu daripada sifat syarik. Ha? Ada orang dia main syok. Dia suka duduk syok adalah hati dia. Macam kita cerita di masjid seberang jaya. tu Dia dia waswat. Dia syok adalah hati. Tak mahu macam tu. Wal kufri wal nifak was syiqaq. Dan minta jauhlah daripada kekufuran, nifak dan juga benda-benda yang boleh merotakkan kita. Wasu'il akhlaq. Minta jauh daripada akhlak yang buduh. Ha? Minta dekat Allah. Bagi kita ni ada akhlak yang comel. Wasu'il manzar fil ahli wal mali wal walad. Minta jauh daripada pandangan yang tak elok. Sama ada terhadap keluarga ataupun harta benda dan juga kepada anak-anak. Kita tak mahu Orang duk pandang kita suil mangga. Tengok kita dengan pandangan tak elok. Tengok, eh, macam mana dia boleh pakai perita Mercedes ni. Hmm. Orang duk jadi syok ke kita. Orang pandang kita tak elok. Eh, macam mana dia boleh buat rumah elok macam ni. Eh, dia ni duk ambil duit mana ni. Hei dia ni tak macam kerusuh apakah. Jadi orang duk ingat tak elok ke kita tu minta ya Allah minta jauh daripada yang ni semua. Minta jauh. Ada tak ada macam tu duk jadi dalam cara kita? Ada. Banyak duk ada macam ni. Baik, maka apabila sampai kepada bertentangan dengan miza, maka ucaplah doa ni ni pancoran air di atas. Ha, Kaabah petagi ni sini Hajarul Aswad di pintu dia sini Makam Ibrahim di sini Hijr Ismail tengah-tengah Hijr Ismail dia ada satu pancurah pancuk bukan pancuk pilih kita ni pancuk maksudnya macam pancuk orang tu menoreh getah tu bila getah meleleh meh dia turun kat pancuk tu baru turun dalam pot pancuk tu ada di atas bumbung Kaabah orang panggil pancuran mas pancuran mas Puak-puak kurafat ni, apabila hujan saja di Mekah, ayak turun ke pacok tu, dia pakat tidur menari gencok kena ayak tu menari gencok. Ni puak-puak Padahal ayak tu, ayak tep burung mat pati di atas ni. Kan dengan kerana tidur gencok menari tu, badan dia habis semua satu badan jadi mutan najis. Jadi penuh dengan najis nak kena pergi mandi lain pula di bilik hotel. Tapi puak ni diingat patah tidur gencok buat pancur ramai. Nah. Sebenarnya di pancuran Mah itu disuruh kita ni buat apa? Dia kata disuruh kita berdoa bila kita lintah kawasan tu doa Allahumma adhillana al tahta arshik yawma la dhilla illa zilluk. Allahumma isqini bi ka'si -ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sharba la azma'u ba'daha abada itu doa dekat pancuran Mah. Allahumma adhillana al tahta arshik ya Allah Naungilah kami di bawah arash kamu. Ini yani minta. Minta Allah lindung kita, Allah naungi kita di mana? Di padang mahsyar itu ni. Ya Allah, di padang mahsyar waktu semua orang panas, mintalah kami mendapat naungan arash kamu. Yaumala zillah illa zilluk. Hari di mana tidak ada naungan, tidak ada lindung, tidak ada bayang, Melainkan lindungan dan juga naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma isqini bi ka'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarba. Ya Allah, bagilah kami minum, minum daripada gelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sejerih ayaq la azma'u ba'daha abada. Yang ayat tu sekali minum tak dahaga sampai bila-bila. Nah, kita dah baca dah bab ni, cerita tentang al haw al haw al haw adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagam siapa yang berkesempatan di padang mahsyar itu berkesempatan pergi minum sejerit ayak-ayak. minum sekali aja ayak daripada telaga nabi SAW. alaihi wasallam nabi kata la azmahu la azma'u بعدها abada dia tidak akan dahagah sampai bila-bila sekali aja sekali sudu minum sekali aja tak dahagah dah sampai bila-bila Maka dekat pancoran mah, bila kita duduk lintas pancoran mah tu, doa macam ni. Minta dekat Allah, Ya Allah, esok di padang masyar, mintalah ada lindungan kami daripada panas matahari yang atas kepala sejumlah ni. Minta, Ya Allah, di padang masyar esok, bagilah kami peluang untuk minum ayak daripada telaga Nabi. Yang mana ayak tu sekali minum tak dahaga sebab bila-bila. Tuan, tuan kalau kita tak boleh ingat doa ni dalam bahasa Arab pun tak apa. Tak apa. Tapi masa duduk tawaf tu, hati mau ingat. Hati mau ingat. Bila kita lintas kawasan pancaramai tu Mau ingat dalam hati Ni sini ada doa ni Doa minta supaya Dilindungi di padang masyarakat Dan juga minta dapat minum ayam telaga Nabi Minta dalam hati dalam bahasa Melayu pun tak apa Minta ya Allah Bagilah dekat aku benda-benda Pun tak apa lah Pun tak apa lah Daripada duduk tawah Dengan taliak duduk tengok orang betul aja Dengan tak tahu apa lagi lesen Nah begitu Baik Dia kata dan apabila sampai kepada Rukun Syami Rukun Syami penjuru yang berikutnya penjuru hajarul aswad, penjuru Iraki, kemudian syami. Sampai dekat penjuru syami maka baca doa ini. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan Ya azizu ya ghafur, rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'zul akram. Ada orang ni semua orang hafal. Doa ni banyak orang ni. Eh? dia minta apa Allah maja'alu hajan mabrurah. Ya Allah bagilah dekat aku ni haji yang mabrur dekat Rukun Syami minta Ya Allah bagilah dekat aku haji yang mabrur pasal apa May pun mungkin sekali ni aja May buat haji ni tah kemungkin sekali ni aja kalau lepas ni nak pergi juga pun kita ada ingat nak pergi omrah ya. haji ni nak pergi buat sekali-sekali nak buat bagi elok lah jadi ha haji sekali ini minta Allahumma ja'alhu hajjan mabrur. Ya Allah bagilah haji ini jadi haji yang mabrur, Haji yang baik. Wa sa'yan mashkura. Jadilah sa'i yang aku nak buat ni. Sa'i yang mendapat kesyukuran. Yang aku mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zanban ma'fura. Dan jadikanlah dosa-dosa aku. Dosa yang diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tijaratan lantabur. Ya Allah jadikanlah meniaga aku. Kalau ditakdirkan aku menyaga jadikanlah menyaga aku ni lan tabur tidak mengalami kerugian. Ni doa-doa macam tu semua. Dan tolak dan apabila sampai kepada rukun yamani penjuru hak penghabis sebelum majrul aswal. Bila sampai di rukun yamani maka baca pula doa ini. Allahumma inni a'uudzubika minal kufri. Wa'aun zubik mina al-fakri, mina azab al-qabr, mina fitnat al-mahiya wal-mamati, wa'aun zubik mina khizi fi dunia wal-aakhirah. Ini doa banyakan Allah ta'ala. Ini, ada ha, penyuku sebelum Hajarul Aswad kita baca Ya Allah, wa'aun zubik mina al aku minta berlindung daripada kekufuran Ya Allah, wa'aun zubik mina al minta belindung daripada kefakiran miskin. Wa min azabil qabri ya Allah aku minta berlindung daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah minta berlindung daripada fitnah masa hidup dan fitnah sesudah mati. Masa hidup kena fitnah tuan-tuan, orang kata macam-macam. Benda yang kadang-kadang kita tak buat orang kata. Mati dah orang duk kata lagi, itu fitnah masa mati. Fitnah masa mati sampai habis anak beranak semua tempatkan menanggung air dia minta jauh daripada benda-benda ni semua wa a'udzu bika minal khizi fid dunya wal akhirah dan ya allah aku minta berlindung dengan kamu daripada kehinaan dunia dan akhirat ah dunia pun tak mau tak mau kena hina akhirat lebih-lebih lagi tak mau kena hina dan dibaca pula antara rukun yamani dan hajarul aswad itu akan doa ini allahumma rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina waqina bi rahmatika fitnatul qabri wa azabanna ayat ni ramai orang mudah akahlah. Nah, jadi ada orang dia masa duduk sawah tu dia hah ni je Hak lain dia tak mahu nak replas. Start daripada hajarul aswa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar. Habis ulang lagi rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis sampai habis sampai habis. Doa ni saja dia ada ulang. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Begitu. Baik, dan apabila sampai kepada hijar, sampai kepada hajarul Aswad, maka dibaca lah olehmu, Allah ma'afirli birahmatika. A'uzu birabbi haza al-hajar min ad-dain wal-fakri, wa'ziqi wa wa'aza al kabri Minta pula, Ya Allah, aku minta ampunlah kepada kamu dengan rahmat kamu. Dan Ya Allah, lindungilah aku dirbi hadzal hajat dengan tuhan yang empunya batu ini. ini hajarul aswad minaddain wal faqri daripada hutang dan juga kefakiran wa dhiiqis sadri dan daripada sempit dada wa azabil qabri dan minta berlindung daripada azab kubur ini semua doa-doa dia maka pada ketika ini sempurnalah satu keliling ah tu baru habis satu baru habis satu doa ada 6 lagi Maka tawaf lah ia yang demikian itu tujuh kali Dengan membaca sekalian doa itu pada tiap-tiap kelilingnya Habis tujuh kali, serupa macam hal kita baca tadi Masalah, tawaf dan kelakuannya yang afdal ah, Macam mana yang paling baik kita nak tawaf Kata Imam Al-Razali rahimahullah ta'ala Yang keempat daripada enam perkara yang sayugia dipelihara pada tawaf Ialah sunat berlari-lari lembut Dengan langkah yang pendek Dan tidak derah hanya lebih daripada jalan yang beradab sehari-hari pada tiga keliling yang mula dan sunat kembali berjalan betul sebagai adab di dalam empat keliling yang akhir ha. ni pula masa tawaf tu dia kata pusingan pertama, kedua dan ketiga sunat laju sikit sunat jalan bagi laju sikit pusingan keempat, kelima, keenam dan ketujuh jalan dan duduk jalan biasa tiga pusingan yang mula tu disunatkan berjalan bagi cepat sikit Nanti kadang-kadang lari, macam mana lari, lari 100 meter langgar, orang tunggu terbalik. Ada, puak-pukak India, Pakistan juga lari. Dia lari dengan tangan, duk kok orang dengan apa. Allah, Nabi bukan suruh lari, lagu macam mana kena hambat dengan polis itu. Nabi suruh lari, lari agak laju daripada biasa. Agak bagi cepat sikit daripada biasa, itu sunnah. Pasir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf, tiga pusingan mula Nabi pelaju sikit daripada, empat yang lain. Tawaf dan berhenti daripadanya. Kata Al-Ghazali dalam Ihya'ul al Yang kelima daripada enam perkara yang Sayogiyah dipelihara pada tawaf itu ialah apabila sudah selesai daripada tawaf tujuh keliling. Maka pergilah berhenti di Multazam iaitu di antara Hajarul Aswad dan juga pintu Baitullah supaya minta doa di situ. Ha, dah habis, dah komplis tujuh pusingan. Pih, lepas pada Hajarul Aswad sikit tu Di situ dia panggil Multazah Kedudukan dia di antara penjuru Hajarul Aswad Dengan pintu Kaabak In between tu Di antara tu dia panggil Multazah Piduduk tu sahab Dia kata kerana ialah satu tempat yang mustajab dah Tak dapat lah Tentu Nak pidapat tu Nak dapat tu tak boleh Dengan ramai orang tu Dengan tolaknya dengan apa Habis dengan kita piduduk jauh tu no. Cuma ambil Ambil berbetulan eh, dengan dia Tapi duduk jauh mintaklah tentu Anggap kata itu multazar Dan itu tempat mustajak doa Mintaklah apa kita nak minta eh? Minta ya Allah Bagilah eh? Rahsia aku kahwin doa ni Tidak diketahui orang Misalnya Boleh <laughs> kalau begitu Tadah lah minta yang tu Dia nah. minta apa-apa yang betul-betul perlu bagi kita Dia minta Maka dirapatkan dadah kepada bayitullah dan bergantung ia di tirai Baitullah itu. Nah, dia suruh kita tembak dada di dinding tu. Tembak macam tu, tangan angkat naik ke atas, lepar naik ke atas gitu. Dan hantarkan pipi kanan ke Baitullah itu serta depakan dua tangan kepadanya. Sebagai orang hendak mendepang akan dia dan baca doa ini. Dia suruh kita ditembak lagu tu, rapat tu minta doa kepada Allah macam tu. Hak doa ni dia dengan lompat teriak dengan ambil air mata sapu di dinding Kaabah. Satgi dah sapu-sapu balik di muka, yang tu dia kaoslah. Hak agama suruh ni takat ni aje. Dia pergi tokok lagi, dia pergi tokok lagi. nak ambil ini kain apa sapu tangan duk lap di dinding Kaabah, dia teriak-teriak ambil air mata sapu di dinding, dinding. satgi ambil sapu tangan lap balik duit sarah. Tu sapu tangan tu tak tak, tak bersusah dah tu. Dia kira mati esok boh lang kain kapan. Ah mengapa tu dia nak main merapu. Yang tu dia nak main merapu. Haji kita tak maulah. Kita pergi buat ibadat haji yang menjadi kemuncak kepada ibadat yang ada dalam rukun Islam. Tiba-tiba kita cemar ibadat kita itu dengan benda-benda khurafat yang tidak ada asal usul dalam agama. Kita sama macam tu. Nah, baik kemudian baca doa Allahumma Rabbal al Atiq. A'tiq raqabati minan nar. Wa a'izni minasyaitanir rajim. Wa a'izni min kulli su' وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقَتَنِي وَبَارِكْلِي بِمَا آتَيْتَنِي اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْآئِزِ بِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ جَعَلْنِي مِنْ أَكْرَمِي وَابْدِكَ عَلَيْكَ دَعْنَا اللَّهُمَّ رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَحِيْتُهَا نَعْدَمْ عَنْ نَارِهِ أرْجِعْنَا وَح Baitullahil Haram ataupun Kaabah itu disebut dengan nama Baitul Atiq. Atiq maksudnya yang tua. Masjid ataupun tempat ibadat yang paling tua atas muka bumi, Kaabah. Tak ada lagi, tak ada lagi apa agama lain, apa semua pun tak ada lagi, Islam dah ada dah. Dan Sebagai simbol kewujudan Islam atau Baitullahil Haram. Maka kaabah itu dipanggil Baitul Atiq. Rumah paling tua. Maksudnya rumah ibadat yang paling tua. Begitu. Lepaskan olehmu akan batang leherku daripada barang yang menarik aku masuk neraka. Dan lindungi akan daku daripada syaitan yang kena reja. Dan pelihara akan daku daripada segala kejahatan. Dan jadikalah cukup pada hatiku dengan apa-apa rezeki yang telah engkau berikan kepada aku. Dan berikan aku dengan barang yang engkau beri akan daku ini. Dan berkatkan akan daku dengan barang yang engkau beri akan daku ini. ini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya ini rumah ialah rumah engkau. Dan hamba ini ialah hamba engkau. Dan ini makam yang aku berlindung dengan dikau daripada api neraka. Wahai Tuhanku, jadikalah aku daripada semulia-mulia orang yang datang, akan diriku ke atas engkau. Itu, itu maksud doa tadi. Kemudian sunat membanyakan puji atas Tuhan pada tempat ini. Dan selawat atas pesuruhnya Nabi Muhammad SAW dan atas sekalian pesuruh-pesuruhnya banyak-banyak. Dan minta doa sebarang yang dikehendaki hati. Kerana tempat ini tempat yang mustajab doa. ni, Murtazam ni tempat mustajab doa. Dan sunat membanyakkan taubat daripada segala dosa pada tempat ini. Dan memperbanyakkan mengucap istighfar. Banyak orang tuan-tuan. Ha? Bila dia pergi tawaf Ka'bah ni. Masa tu dia main macam-macam. Ha? Yang duduk dengar-dengar dah. Dia main gambar lama. Banyak orang macam tu. Masa dia duduk tawaf Ka'bah tu gambar lama duk main. filem lama. filem yang sezaman dengan pun dari Gua Musang. Dia duduk main balik. Gambang tu pun makan bubuk lah. Dia jadi putih, ceroh, jaktawan ke tepi ni. Gambang tu. Dia duduk main balik tu. Gambang dulu ni. Bila ada kenuri, panggil razal pati daripada batu lima asik. Dia dok lompat naik atas pentas menari dengan jebong. Dia duduk main balik. Masa dok tawa tu. Ramai. Ramai yang orang dok cerita macam tu. Dia kata tak. Tak lah, ustaz saya rasa macam mana. So, dia kata masa saya dok tawa tu rasa masa beban ni dia duk mai tekan kat dia batang tempuk ni masa duk tawa. Masa lain tak rasa lah masa tu rasa. Dia main balik ni, gambar zaman kita agobo dulu kan. Zaman duk naik besi pa dan tayar spare bulat belakang kat tu dia duk mai. Gambar-gambar ni semua duk mai balik. Dia kecaya air mata dia keluar merambuh. Masa duk tawa tu air mata dia keluar merambuh. Pasal apa ustaz saya jadi macam tu? Saya. Ha kita kata kat dia itu tanda Allah nak bagi haji mabrur dekat kamu. Sudah itu tanda Allah nak bagi haji mabrur dekat kamu. Kamu dia mai rasa insaf, dia mai rasa bertaubat kepada Allah. Pada masa tu, itu satu petanda baik Allah nak bagi haji mabrur dekat kamu, pelihara benda ni elok-elok. Kita kata lagu itu nah, betul sebenarnya. Kan tak betul yang mungkin la betul semua. Kan Allah bagi dia rasa insaf yang amat sangat, lepas tu dia berubah. Dia jadi orang yang cukup fresh dalam nak melakukan ibadat untuk agama. Begitu. Baik, masalah sembahyang sunat rawat. Kata al Ghazali rahimahullah taala, yang keenam, apabila selesai daripada pekerjaan dalam masalah itu, maka saya bahawa semayang di belakang makam Ibrahim akan dua rakaat ah sembahyang sunat awal. Dibaca pada rakaat ah yang pertama fatihah dan kuliah Ayyuhal kafirud dan pada rakaat ah yang keduanya fatihah dan kulhu allahu ahad. Ha? Pada rakaat ah pertama fatihah dengan kuliah. Pada rakaat ah kedua fatihah dengan kulhu allah. Ah. Maka dua rakaat ini dinamakan sunat tawaf. Begitu. Selesai habis tawaf 7 tujuh, tujuh pusingan, kemudian pergi dekat multazam berdoa, kemudian pergi tembak tepi dekat Kaabah minta ampun kepada Allah dan sebagainya, pergi belakang makam Ibrahim sembahyang dua rakaat. Sembahyang itu dipanggil sembahyang sunat tawaf. Begitu. Demikianlah disunatkan oleh syarak tiap-tiap kali seseorang itu sudah tawaf tujuh keliling, maka sembahyang ia dua rakaat dan jika lalu dihimpunkan beberapa kali tujuh keliling kemudian sekali sembahyang maka harus jual. Dia kata ada orang dia buat tujuh pusingan dah habis. Dia buat lagi tujuh pusingan itu niat dia apa? Niat tawaf sunat pula. Tidak salah. Dia buat dia buat dia buat banyak-banyak kali kemudian sekali pi sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Dia tidak buat tujuh pusingan sekali sembahyang tujuh pusingan sekali sembahyang pun boleh. Kalau nak buat tujuh, lepas tu tujuh, lepas tu tujuh, lepas tu sekali sembahyang pun boleh. Harus jua dia kata dan jikalau dihimpunkan beberapa kali tujuh keliling kemudian sekali semayang maka harus jua dan sunnah pula dibaca doa ini Allahumma yassir li al-yusra wa jannibni al-usra ila akhir tak nak berjara tak itu doa yang doa dah baik kemudian daripada sudah membaca doa itu maka kembalilah pula kepada Hajarul Aswad dan sapu akan dia dengan tanganmu dan itulah penyudah tawaf oh, tu dia tu baru cantik tawaf yang paling cantik kalau boleh buat selalu boleh buat kawan seorang duduk di Tanjung bawa balik haji dia pun cerita juga dia kata dia pun habis dah tujuh pusingan tawaf apa semua doa dekat multazah apa semua cantik pi nak pi belakang apa nama makam Ibrahim oh dia kata ustaz saya kenal dia datang tu dia kena apa sujud bangkit-bungkit gelak dia tahu awak jadi dulu ni gelak orang punya duduk dalam sentung perempuan Turki masuk sentung dalam satu pasal dah perempuan pula satu pasal Turki pula satu -terempuan. dia kata termasuk dalam sentung perempuan Turki Wujud kita ni nak dapat tempat tu bukan senang. Nak dapat tu. Dapat dia kuk-kuk orang apa sikit. Allahu Akbar semayang tu nak bawah. Cantik lah semua. Dengar orang duduk lalu depan ni. Zahirah lah. Zabdudi kat dia bahawa Kita nak buat belakang makam Ibrahim tu. Nak ambil sunat elok apa semua ni. Wujud tu bangkit-bangkit gelap. Rumpuan Turki punya sentung tu dah masuk. Apalah kita lah. Kata habuan masin-masin. Habuan masin-masin. Baik, masalah dia kata. Tawaf dan segala syaratnya yang lain daripada syarat semayang yang tersebut dalam masalah dahulu itu. Kata Al-Ghazali ada lima lagi tambahan dalam bak tawaf ini. Yang pertama dia kata disempurnakan. Bilangan tawaf itu tujuh keliling dengan yakin. yaqin. Oh, Beza tawaf dengan semayang. Ini. Tawaf ditambah lagi apa nama lima tambahan peraturan. Bagi orang yang tawaf. Dalam semayang tak ada benda ini. Apa dia? Yang pertama kita kena complete tujuh pusingan. Dan tujuh pusingan itu pun mesti dengan yakin. Maksudnya apa? Kalau kita... Aih, aku enam ke tujuh dan ni. Nasuh ke tujuh. Kira enam. Kira enam, tambah lagi satu. Kalau itu nak sujuk sahwi, dah tak, tak tak, tak tak. Kita ni, dah jenis tu dah. Bila duk dua habak, du du kata tiga ke empat, tiga ke empat lah, nak sujuk sahwi. Dah, dah, dah. Tawaf, tak nak sujuk sahwi. Tanya habis tambah-tambah satu, satu nindam yang tujuk. Yang tu, bukan saya ajam. Yang tu, orang Allah ajam. Ha? Dengan biduk tuduh saya pula. Yang kedua, memulai tawaf itu daripada Hajarul Aswan. Ha, dia start pada garisan Hajarul aswad. Yang ketiga, menjadikan Baitullah itu sebelah kiri. Ini tambahan. Selain daripada dalam semayang, no, dia tambah yang ni. Ke mesti belah kiri. Hendaklah tawaf itu. Yang keempat, hendaklah tawaf itu di dalam masjid dan di luar daripada Baitullah Al-Haram. Dan di luar daripada Syahzarwan. Dalam masjid. Maksudnya apa? Dalam kompleks Masjid Al-Haram mesti dalam tu tak lihat, tahu apa luah. Pidopusin, lalu ku depan hotel Hilton, lagu dopi ku csembah apa, taman-taman. Dia kena dalam masjid. Tapi di luah daripada bangunan Kaabah. Maknanya kalau shortcut masuk ku hijir Ismail itu tidak sah. Itu di dalam kompleks masjid dan di luah daripada bangunan Kaabah. Termasuk di luah daripada hijir Ismail. Begitu. Dan juga maka tiada sah tawaf itu di dalam hijar dan di atas ya, kita, abang, kita shortcut masuk ke tu jadi tak sah. dan yang kelima berturut-turut di antara tiap-tiap keliling yang tujuh itu dan inilah yang muqtamad pada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan ada pun yang muqtamad pada kebanyakan fukaha bahawasanya mu'alat mu'alat maksudnya berturut-turut mu'alat ataupun berturut-turut itu sunat sahaja bukannya wajib ha. so kita pegang yang ni di sisi fuqaha, mualat. Maksudnya tujuh pusingan tu, kontinu. Kita sambung-sambung tu, itu sunat. Bukan wajib. Maknanya apa? Kalau dua pusingan, kita baca ayat semayang. Kita pergi ambil ayat semayang, kita mai balik. Mualat masih berjalan. Tak terputus. Ha? Tak kata bila dah tiga, dah empat ataupun lima, ataupun enam pusingan dah, satu baca ayat semayang. Dah enam pusingan dah. Nak dapat enam tu pun berapa punya susah, satu mai tanpa pusingan yang keenam baca ayat semayang. Kita keluar ambil ayat semayal, adakah masuk selepas ambil ayat semayal itu kena mula balik daripada satu? Dah. Di sisi fukaha, dia kata, mualat itu sunat saja. Kalau dah sampai ke, ke pusingan yang keenam 6 batal, ambil ayat semayal, main lagi tambah satu saja. Kerana, betul-betul tawaf itu adalah sunat saja, Bukannya wajib. Begitu. Nah. Baik dan yang lain daripada lima itu Semuanya itu sunat saja. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk Sa'i antara Safa dan Marwah Sa'i di antara Safa dan Marwah So kita marah Sebab orang tak siap makan Kita cuba dah ha, Ada yang duduk di padang Arafah Tak dapat makan Tak dapat makan Ini pihak-pihak bau ni ni tak dapat makanan. 24 jam duduk tunggu makanan tak main. Pasal apa? Pasal makanan nak bawa main tu, sangkut dengan terkirik jam macam mana pun tak tahu. Lepas tu polis ni, dia tunjuk suruh pergi jalan lain dan sebagainya. Akhirnya makanan tak sampai. Ha, seorang tu balik balik, saya si gelubang ni, jumpa saya tangan duduk kentung mulut dulu. Kan? Tak tahu awak nampak balik budang muka ni malu lebih kan ni? Eh? dia tak ada bukan pasal apa buka-buka tak ada bagaimana buka-buka tak ada eh kejar buat pasal apa Arak tumbukkan apa-apa dia kata tak ada makanan tak dapat dia kata, makanan tak dapat habis apa kena mengenal dengan gigi tak ada apa? dia kata pusing pusing duk cari bukan ada kedai jual makan pusing cari di padang Arafah ni cari-cari-cari jumpa orang bawa buah apple ni bagi kat saya dua biji saya dah. Apple muda kecil keras pun dia kata, makan maka makan 3 pun tu orang bahas dia. apple tu dia kata. lapang gila ni perut kosong ni dia kata tak ada apa nak makan. Depa pun tak pesan dulu tidak boleh dok bawa biskut-biskut tapi pi dia kata, kita dia pi lagu kita saja pi ni tak bawa bekal apa, lagu habaq betah nak siap makan di sana, pi tak ada makan ustaz. Kan? Perut kosong nak makan apa pun tak ada jumpa buah apple tu dia kata kita dengan lapak dengan gerak sekali boh buah perak tiga pun ya, dan ni kenjuk kan ya. ni tuan-tuan uji yang ni cerita ni tu ada macam-macam tinggal lagi ada orang yang kena apa-apa balik tak cerita ada orang yang kena macam-macam balik cerita ni tu aja jadi cerita nak pergi Mekah ni minta dekat Allah, minta Allah bagi kemudahan kepada kita. Doa macam bagaimana? Allahumma yasir wa la tu'sir. Ya Allah, bagilah senang, mudah, janganlah bagi susah kau. Mintak yang tu mahu minta selalu. Sahabat yang seorang lagi pula dia kata, "Ustaz, dia kata saya kira doa tu dulu di mulut Daripada mula naik kapal terbang di Malaysia ni, dia minta, Ya Allah, bagilah yasir ni, bagi mudah, wala tu'asir, jangan bagi susah. Dia kata. Dia minta yang tu sampai turun di Jeddah pun, minta yang tu sampai di Mekah, dia minta yang tu sampai habis ibadat haji semua, minta yang tu sampai di Madinah pun, duk doa yang tu lagi. Dia kata. Jadi saya kata ada adat susah, Alhamdulillah. Dia kata tak ada susah langsung. Ada lima, Kan? Habuan lah. Itu kita kata habuan masing-masing. Kan? Jadi ibadat haji ni, dia last. Ibadat yang penghujung dalam rukun Islam, setelah kita cantik dah dari segi mengucap kalimah syahada, semayang kita cantik, posa kita dah elok sempurna, zakat kita buat keluar elok, kita dah buat semua cantik dah. Ibadat haji ni last sekali. Ibadat yang merangkumi semua sekali. Yang merangkumi semua sekali. Dari segi tertulukkan hati. Dari segi menjaga diri. Seperti mana jaga diri dalam semayah. Dari segi korban harta, tambang nafi dan sebagainya. Dari segi menahan diri daripada nafsu yang tak elok dan sebagainya. Macam mana orang puasa. Semua sekali ada, -ada dalam ibadat haji. Kalau Allah bagi kat kita mudah. Maka itu anugerah Allah untuk kita. Dan mudah-mudahan kemudahan itu menjadi menjadikan haji kita itu haji yang memburuk. Kan? Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tanggung dengan Tasbih Kappara dan Suratul Asr. Subhanakum. Shalom.